Radio Filipin a presenta Divertimento para pequeños monstruos Para todas e todos, pequenas e pequenos monstruos. Alabados seades. Monstruos audos dende o peculiar estudio de Radio Frispín na terra de Trasancos en Ferrol. Un saudo a toda esa audiencia que nos está ouvir para a sintonía para a audiencia de Radio Flispín no 93.9 da frecuencia modulada a Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos. E tamén especiais saudos a todas e todos os que nos escoitan dende a sintonía de Radio Piratona a Radio Libre da Ría de Vigo no 106.0 FM Ose, divertimento para pequenos monstruos un programa Especial, prácticamente adicado na súa integridade á manifestazón que terá lugar o bindeiro domingo 15 de febreiro ás 12 do mediodía en Santiago de Compostela argallado pola rede Galiza non se vende e vai o lema de goberne quen goberne Galiza non se vende Teremos aquí no estudio de Radio Frispín en Ferrol, na Rúa Madalena, no Ateneo Ferrolán. Alguns dos integrantes da Rede Galiza non se vende aquí en Ferrol. Para que nos conten... Diseccionen... O porqué de esta nova manifestación... E, como non, tamén teremos aquí en Divertimento para Pequenos monstruos ocasión de falar de alguna cuestión de actualidade. Como é o caso da música que estás a ouvir nestes momentos, a música de Osobuco. Si ose, cando estás a ouvir o programa, é xoves, quinta-feira, 12 de febreiro E son as oito e dez minutos aproximadamente Do serán da tarde-noite Non tes excusa Tes que vir por aquí, pola Rúa Madalena, polo Atenea Forolán para asistir ao concerto deste grupo que estás escoitando O Sobuco que comenzarán a tocar nuns minutos no salón de actos deste Ateneo Ferrolán. Sin moverte de Radio Filispín Do 93.9 Da frecuencia modulada Imos contarvos antes de que chequen Os nosos convidados A xente de, da rede Galiza non se vende aquí a Radio Filispín O estudio que temos aqui no Ateneo Frolán Para contarnos de que vai Esa manifestación eh, Argallada para o vindero domingo 15 de febreiro ás 12 horas do mediodía Vai xolema de Goberne que en goberne Galiza non se vende bastante ben programada canto as datas ao respecto pois de que estamos como sabedes en precampaña e chega pois a, a tempo, non, este tipo de iniciativas ciudadas. Imos a comentar digo algunhas cuestións que teñen que ver cos tresixos eh, de como se fai divertimento para pequenos mostros, o que quer decir que que ten que ver eh, como se fai unha parte de Radiofilispin, non? Que ten que ver con tamén o cambio de, de concepción, non? de mentalidade canto po pues, o uso dos medios de comunicación donde poisis pues, o costume habitual de que te conviden a participar nun medio e <coughs> te fagan unha serie de preguntas moi determinadas eh, pues, eh, se, mm, se ve alterado neste tipo de medios donde o propio interlocutado, por así decirlo valga a expresión pode facer o seu programa de radio. Antes os estaban a comentar aquí os nosos compañeeiros... Miguel é máis Javi eh, de, eh, Perdón, Javi e máis Diego De descontinuidade ¿no? Como foi, digamos, a súa casuística particular Como chegaron aquí a Radio Filispín Pasaron de ser ouvintes a ser Participantes directos da radio E digo isto porque mm, algunhas cousas que pasan aquí Antes de, de, de escoitar as entrevistas Que ouvides e todo iso pois teñen que ver con un pouco A, a, a produción do programa que facemos os pequenos e pequenos monstruos e que en moitas ocasións pois un pouco perplexos a quen ouve, non a quen é eh, atenta explicacións de como van a entrar en antena e eh, aquí no programa e todo iso. Porque mm, Radio Free Spain ou a radio que non ten medios, na radio autogestionada, mm, non sei un 25% aproximadamente, un pequeno porcentaxe, pois Eh, pode vir de alguna que outra subvención que se pide anualmente Pero se digo que o montante deses de subvencións Non representa en absoluto, pois, pues, para nada Pois pues, o, o esforzo que se fai personalmente dos, dos socios e socias do colectivo ao país Para manter esta radio E unha das particularidades que temos aquí no programa É que cando chamamos a alguén Pois pues, le comentamos que nos ten que chamar el Si, sí, si, sí, algún de vos estará alucinando Como é iso? Pois pues, si sí, así, é dicir Radio Friisping, sequer pois ten un teléfono que teña un saldo normal e o que facemos é dámoslle o noso contacto a xente para que nos chamen. É un pouco retroalimentación, é dicir, nos poñemos o medio de exposición de todos os xente que ten algo que decir e que non sei nos medios de comunicacións convencionais e a xente o entende perfectamente. Mas hoxe pasou algo curioso. Vovulo contar. Hoxe... Estaba en una casa, atendiendo algunas cuestiones personales, que últimamente me tenía bastante eh, eh, pues inmerso en cuestiones eh, bastante cenagosas, que no voy a explicar ahora. Pero bueno, estaba en unas mismas cosas y de repente sonó meu teléfono. Yo pensé que era para para desesarme feliz cumpleaños, porque bueno, es esto de cumpleaños, cumplo 40 años. E non, era un representante eh, dun, dun dun certame que se chama Vai de Camiño, Xacobeo, e que me chamaba pues, porque alguén lle devo meu contacto. E a cuestión era que había que anunciar eh, unha serie de concertos que van ter lugar en Fene e en Arón nos vinderos días, básicamente, de cantautores dentro deste certame de do via, de Vai de Camiño Eh, patrocinado polo sacoveo creo que a considería de, de innovación, me parece bueno, a cuestión, hasta aí todo correcto, decir, eu mm, por suposto me presto a calquer tipo de difusión dentro de, do ámbito da radio cantautores que non, non son moi coñecidos, que van facer un concerto en Arón en Fere, pese a ser digamos, patrocinados polo sacoveo pues, bueno, se pode facer unha salvedade xa que se trata de grupos independentes de xente que se está currando o tema e non hai ningún problema Ben, entón explicolle o señor de este, o ta, Un tal Germán Fandiño Explicolle como consiste eh, a, a movida esta, no? a dinámica De como eh, vai ser a cuestión É dicir, eh, teñen que chamar O artista ao, ao programa Entón en principio non hai ningún problema Este Germán Fandiño pues, Atende as explicacións E chama, concordamos que chame Dentre de todos esses cantautores Que un non coñecía ningún Concordamos que chame a un que sí que coñecía Que sí que coñecía, non por coñecelo personalmente Sino que sí que coñecía Porque o teño visto en algún concerto Aquí en Ferrol, nas últimas festas de Ferrol Na Praza de Amboase E porque tamén o teño ouvido A súa música, algún disco del él E teño sei que fai concertos Aquí na, na zona de Ferrol Mesmo aquí o carón de, de nos na, na Rúa Madalena Nunha nun famosa cervexaria pues, Casi que era como abonado Bueno, estou falando de Andrés Suárez A movida ben De que, pois, pues, eh, me volve a chamar o Germán Fandiño Dicindo que, que acaba de falar con, eh, con Andrés Suárez E que a Andrés Suárez Le tiene manifestado a súa prepresidade De como el, que vai ser o entrevistado Ten que chamar aquí a radio E que, por suposto, non o vai facer Bueno, imos a facer unha cousa En principio, eu, eh, o que tiña que faceros aquí, e o iba a facer con todo o gusto, era poñer a Andrés Suárez, incluso falar con él, facerlle unha mini-entrevista, nunha cuestión total e absolutamente improvisada, pero, bueno, que, que consideraba que tiña que facer, xa que me estaban pedindo esa, esa cuestión, e, máis ou menos, entraba dentro da liña da radio do programa, pero eh, vou facer todo o contrario. Vamos a poñer a Andrés Suárez, pero por por imbécil, pues lo que vamos a hacer es destrozar ya canción. Así que con todos vos, Andrés Suárez y de seguido procedemos a demolición. Uno fue la que sonrío. s fra la forma los, de, de los 5go las mañanas esperando a que volvieras del trabajo seis canciones llevo sin dejarte de querer lo sentimos por por lo certame bai de camino y por lo propio Andrés Suárez Pero tío es que eres un poco imbécil tree, a universal planted seed, a a heart Take a look at history, as far as human eyes can see. Man will always tear his world apart. Mm, stop, look around, can't you see the galaxies? Bueno, pues seguimos na sintonía da Radio Friisping tamén en Radio Piratona en Vigo Así que, pues eh, Vamos a seguir cos contidos do programa Y tal y como teñamos anunciado eh, Pues temos aquí a un representante da red de Galiza Non Se Vende Alessandre Carrodeguas ¿No? Sí, vos también eh, Agora sí que está aberto Eh, boa, boa tarde, boa tarde E, bueno, pois pues, eh, nos vai contar Vamos a analizar durante estos minutos Primeiro, se si te parece, Alexandre, sa que non te expresa, non? Non, non é hay... Estamos no hay... aquí sem presa Co cal, imos eh, primeiro comentar alguna cuestión que ten que ver coas cousas que están a pasar no comité de emergencia para a Ría de Farol, parece? Moi ben Porque eh, vos, precisamente, ti eh, rematas de vira con mesmo dunha concentración máis, sí. non? sa que eh, acaba de chegar no se si con éxito ou non, te dirás agora o gaseiro cargado número 41 chamado Sohar LNG. E bueno, pues, eh, coméntanos sobre aspecto un pouco como, como está a cuestión agora mesma da planta da de gas Pobre e todo. Chegada deste novo gaseiro supon unha agresión máis a todos os veciños e veciñas de Ferrol. O Comité sigue loitando, e seguirá loitando, denunciando a agresión a nosa ría que supón a continua chegada de, de gaseiros. O, sea, que o Comité sigue avante, os gaseiros siguen chegando á ría e o Comité, bueno, se si te parece alianzante tamén, Podemos facer un pequeno resumo o respeito de, de todo isto que pasa co, coa Reganosa para que os, todos os ouvintes que aínda non o conhezan e sobre todo tamén eses que nos están a ouvir de endevigo pues conhezan non? o que é que está a pasar aquí en Ferrol deste, con esta problemática da planta de gas. Fai un resumo así, se sí, é posible. Diría sí. que a planta de gas eh, supón o culmen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 E eh, en canto, digamos, a batalla legal que se, que está levando a cabo o comité A como... batalla legal estamos en 12 temos 12 contenciosos eh, pendentes eh, hai dúas sentencias ganadas no Tribunal Superior de Justicia de Galiza eh, temos un contencioso contra a licencia do, do concello de Mugardos que pensamos que é moi importante si, si, si se anula ese, esa licencia fraudulenta pensamos que que as autoridades que avalan rega nosa eh, terían que, que, que pensar a, na súa súa postura irracional de, de, de seguir apoiando a barbarie dentro da ría. Pensamos que é moi importante que a ciudadanía se conciencia a loito social, a acción continua e diaria. Eh, unha das cousas tamén moi importantes que todos comentemos e falemos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 e falando precisamente de eso de transmitir a idea, ¿no? Vos eh, levades des anos dende ao inicio do comité de emerxencia con un dos seus fundadores, por certo, ca, do que se acaba de cumprir o seu primeiro cabodano, no do seu fallecemento, como é eh, Carmelo Teixeiro. Carmelo E bueno, después de todo ese tempo con personas traballando nese eido tan fondamente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 as institucións e a propia Reganosa con toda esa capacidade de influencia dos medios de comunicación lle ten, lle, lle ten costado ten moitos obstáculos no camiño ao comité de emergencia neseida Claro, é que o problema que, que, que, que vivemos nestes tempos deste capitalismo corporativa que tanto os medios de comunicación como os políticos que exercen nas institucións representativas exercen de comisarismo do capital e os medios de comunicación é un exemplo grave que non non, non cumplen a función social de informar a ciudadanía verazmente Sinón que son comisarios do gran poder económico. É un exemplo paradigmático o tema da plantegas a función que están cumplindo os medios, de, neste caso, de incomunicación, en canto a que están desinformando gravemente a ciudadanía en xeral muy ben, Alexandre carrodeguas que estáis aquí en Radio Felispín, nos estudios de Radio Felispín, en divertimento para pequenos monstros. Non queremos tamén deixar de, de incitar a nosos ouvintes A participar no programa Sobre todo ese Sobes quinta-feira Que estamos en directo aquí Na Radio Libre Comunitaria De Terra de Trasancos Emitindo Dende Ferrol Así que tomade nota deste número de teléfono Que vos íbamos dar Por si queréis intervir Aquí en directo Fazerlle unha pregunta A noso convidado Alexandre Ou ben mesmo Se non vos prestas A ir en antena a falar Pois pues podedes mandar A mesmo unha mesa así. E o 675-431-341 Repetimos O noso teléfono Para ese Sobes Directo Día 12 de febreiro 675-431-341 Bueno, Alessandre Pois unha vez máis aquí En Radio Filispín E hoxe ademais de falarnos De lo que que está do que está pasando agora mesmo da fotografía actual dentro do Comité de Emerxencia para a Triga de Ferrol, tamén o Comité integrado na rede Galiza non se vende, non? Si, sí, eh, forma parte da rede Galiza non se vende nesta comarca, xunto con outros grupos como Fusquenlla eh, Fusquenya eh, Artara 21 e eh,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 digamos, células comarcais a sí, nivel de Galiza. A o... red Galiza non se vende, eh, fundamentalmente, unha coordinadora para, para estar eh, en contacto todos os grupos en, to... en torno ás múltiples agresións que está sufriendo o territorio galego. Uh -huh. E aquí, pois, pues, tamén temos unha mínima coordinación. Claro. Bueno, no caso de Forrol é máis que obvio que un dos temas que se mm, queren por de manifesto dentro da, dese desa multiplicidade de cousas que hai na rede de Galiza non se vende o tema da planta de gas de Reganosa, Mais, eh, que outras cousas hai ou que outros aspectos eh, se tratan trata esta, esta rede de por en evidencia, non? Reíse na ría a nivel de toda a Galiza. Pos a nivel eh, de todaa Galiza preocúos que siga a mentalidade desarrollista que nos levou a actual crisi que padecemos e eh, non se plantexe un cambio de mentalidade de modelo. Está claro para todas e todos nós,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 e unha forma máis de, de, de incidir nesas políticas eh, desarrollistas, penso que intentan eh, formar unha nova burbulla esta proliferación de, de, de, de, do apoio á enerxía eólica, a enerxía eh, fotovoltaica pensamos que é un intento deste de, de capitalismo de formar unha nova burbulla como a burbulla que acaba de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 Non é casual que esta nova movilización da rede Galiza non se vende, pois estea dentro do período da préelectoral non.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 e eh, por iso é eh, moi importante eh, seguir co a movilización a concienciación e eh, e eh, o cambio de, de, de hábitos e de, de, de modelos uh -huh. bueno, eh, parece que aquí a, a palabra un pouco autoxestión ou tamén po pues, reactivar pos pues, as condutas dos colectivos as perso non ser pasivos non pasar a acción non? e un pouco pues tomar ese ese poder eh, está un pouco latente ¿no? en todo este tipo de, de movilización. ¿no? Sí, é eh, moi importante. estimular un pouco a xente nesta era. É un pouco o problema que lleve xo ao movimento social que funciona por ciclos. Eh, o importante seria eh, manter unha mínima estrutura, crear ese texido, esa capilaridade, ese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 a partires das 12 do mediodía e aquí dende ferrol Ferrol pues, sairán autobuses, non? Si, sí, sairán autobús que ponga a xente de, de que está participando en Galiza non se vende un autobús que sairá ás nove e media de, en frente de de Correos e eh, poden chamar a un teléfono para apuntarse Si, sí, que eh, temos aquí ademais anotado que eh, o 690612 612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 De, de cantos punto, máis autobuses millón <ríe> indeterminado daquí da, da comarca bueno, como vedes a comarca os que estades así eh, traballando no no, no no tercero sector este social no da reivindicación, vedes así que a xente vamos, hay, hay, está reactivado isto canto social, o social ou como como está o pulso, con respecto sobre todo a outras comarcas de Galiza ¿no? non, en esta comarca hai unha loita social moi importante hai un texido importante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 Vai que sí Do Espacio Libertario Bueno, pois Xavi é a persona adecuada Que nos vai explicar pois En que vai consistir esta, esta outra Non sei se outra maneira de ver a manifestación Ti agora contarás Pero tamén é outra maneira de desplazarse a manifestación Non, no, maneras de ver a manifestación Hai moitas, formas de desplazarse tamén son variadas ¿no? Pero vai ser, vai ser que todos vamos en bus Non Eh, pero nada hoy eh, estábamos aquí estábamos haciendo una marqueña de una planta de gas aquí para llevar la manifestación estábamos escritondo varias gente entonces estábamos con sintonizando radio filipina aquí nos paso libertario como siempre moi ben, bueno, pues te está aquí, Alessandre, non sé si lle queres facer algunha pregunta, así que <risa> no, dende vale, a punto de vista que libertario que sempre <risa> <que risa> é interesante que eh? que siempre... Se fallo, eh? siempre que chamades pues sempre é interesante no, pero son que, que, que, que anuncio ahora autobús, si, si no, o autobús, se teñen plazas O bus do espada é o único que se diferencian que sale máis tarde sale 6 da noite, a 6 da mañana, perdón e volta de Compostela así tarde nada máis o mesmo preso o mesmo recorrido todo, para vermos en Puente Derme acoller a algúns campañeros allí de Puente Derme e logo tiramos para para Compostela uh -huh. e, e, nada máis que si sí, estábamos aquí sintonizando os anarquistas moi ben bueno, pues a... de, facendo unha maqueta así que vamos a levar a manifestación ali nunha fermosa planta de gas cual árbol da milenio uh -huh. eh, bueno vos sabéis se desades de sintonizar eh, vos sentades aquí facedes o vosso programa <risa> Pues, eh, ¿Qué perdona, per, per, perdona, pero estamos agarrando que nos mande de esas cosas, para Uy, empezar otra vez. Uy, pues, pues creo creo que hay por ahí una, una tal Paula que creo que tiene que enviar algo. Sí, sí, de de algo que... me soa esa tal Paula. Bueno, pues que como seguro que nos estás escuchando pues seguramente que esa se está poniendo manos ahora y vos envía eso ahora mismo. Pues, bueno, muy pues, pues sí, muy nada, muchas eh, gracias. Nos vemos en Composite. En el, ¿no el domingo. Venga, un saludo. Gracias. Venga, hasta el video. Bueno, pois, pues, xe eh, parece, Alessandre, eh, eh, mm, unha cousinha que te quería preguntar. Eh, saqueose, bueno, estes días, eh, creo que foi, non sei, sé, estes días atrás, tiveses unha reunión do Comité de Emerxencia para a Ría de Farol e voltándose ao principio da entrevista. Eh, que cousas hai aí eh, que estades preparando do Comité? Home, tratas de elaborar un obvio calendario de traballo para este, para este ano e... Eh, fixose un balance da, do anterior ano das movilizacións da movilización do día 6, creo de, da marcha Mugardos e de todas as movilizacións que se fixeron o ano pasado e este ano, fundamentalmente, tamén se trata de elaborar un novo calendario de traballo vai eh, volver a facer a marcha Mugardos estáse eh, pensando en facer tamén un recorrido polas empresas que, que, que apoyan a, a planta de gas, continuar con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 Mui ben pois pues vimos imos despedir a Alexandrdro se escoitando a cuña que realizou o radio Filippin como non non sei sé si owitches oh, eh? ese ber que casi se vai facer famoso eh? ese eh, que, sí, sí, con, que, que parece pardiñas mesmo con, que consideramos que un ber xa que está chegando a todos <risas> os rincóns do país sí, verde con que goneízanse vamos a facer famoso ese, ese berlo ímoloí molo, molo U ouvir acude.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 Paixolema, governe quen governe, Galiza non se vende. Bueno, Alexandre, bueno, gracias por estar unha vez máis aquí nos estudios da Radio Feli Spin. Moi das gracias a a vos que cumprides unha misión fundamental de comunicación, e información a todos os cidadáns. E bueno, e tamén sei que saibades saides que además de estar aquí convidados, pois pues, podes ter o voso propio programa, que faceron alguénas cursiños prácticos de <risa> cidadanía activa e consciente. Moi ben, Alexandre, pois pues, odito, gracias por estar aquí, cando queiras, pois pues, xa sabes, ¿vale? Venga. My mama's mama say. Sintonía de Radio Frispín e tamén Radio Piratona en Vigo. Radios libres e comunitarias de Galiza transmitindo esta hora de divertimento. día que nos cargamos Andrés Suárez e o día en que o pequeno monstro comezou a preocuparse tamén foi o día en que tivemos Alessandre Carrodeguas e conversamos con él, con él o respeto desa manifestación prevista para o vendero 13, perdón Eh, para o mindeiro mm, eh? Para o mindeiro 15 de febreiro Domingo 15 de febreiro ás 12 do mediodía Vai xo so de Galiza non se vende quen goberne En Santiago de Compostela E tamén Desas outras cousas interesantes Do Comité de Emerxencia para a Ría de Ferrol E os vineros días tamén pasarán cousas no mundo Por exemplo, nos chega unha nota Do Laboratorio Social Ocupado da Coruña En Asatochas eh, para, o, para o Benres Para o Benres 13 Tedes unha actividade No Centro Social eh, Presentación do libro Monte do Seixo O Santuario Perdido dos Celtas eh, Que estará presentado por Carlos Solla Esta presentación complementarase coa saída ao monte xunto ao autor do libro, Carlos Olla, cara aos acementos megalíticos de Cerdedo. Será o sábado 21 de febreiro, ás 10 30 saída da Praza da Igresa de Cerdedo, a 20 km de Pontevedra, máis ou menos. Ben, sabes tamén que hoxe no Ateneo Ferrolán hoxe xoves 12 de febreiro, Os pois está tocando no salón de actos o grupo O Sobuco, que escoitábamos ao principio do programa. Queremos tamén dende divertimento para pequenos mostros solidarizarnos con todas e con todos os agredidos na contramanifestación eh, convocada pues, ante o Ante a convocatoria de Galicia bilingüe Queremos solidarizarnos pues con esos eh, mozos y mozas pues que fueron agredidos por la policía e incluso detidos heretidas y O que pues, supón un discurso certamente incomprensible bastante surrealista canto pois pues, o que comenta e difunde Galicia bilingüe ¿no? Dende logo falar de que o idioma español está en perigo é unha absoluta manipulación máis ben ben sendo o contrário E estamos afindando o noso tempo aquí na nosa sintonía. Imos a despedir escutando a música do grupo que precisamente está subando agora mesmo no Taneo Ferrolán, no Salón de Actos, os Se 12 de Febreiro. Son o Sobuco e o disco que nos trouxeron aquí para que todos os escuitedes. Está publicado por Factoría Autor e, eh, bueno, imos a escutar unha peza que ademais ve moi... O... O caso, o sea, que le va por título «Un segundo adiós» o «Dos primeras olas». Gracias a, todas e a todos e todos pola vossa atención. Vémonos nesta sintonía na sintonía da Ray Fripin e máis tamén na sintonía da Ro de Pitón ambigo nos vender días, nas vender horas. Pedesmeis información de todos estes contidos en www.pequenosmonstros.blogespot.com. Un saúdo do pequeno monstruo. Abandono